Amani ya Kristo pamoja nawe. E, tuko katika kitabu cha Matayo mlango wa 26 e, sehemu ya kwanza. Kitwe cha somo la leo kinasema Yesu alijitoa kwa hiyari kukomboa ulimwengu. Yesu alijitoa kwa hiari yake kukomboa ulimwengu. Eh mlango wa 26 tumesomewa mistari eh um, tutasoma mistari 35 kwa ujumla na 35 ya kwanza na mlango mzima una mistari mingi kabisa nafikiri ndio mlango mrefu katika kitabu cha matayo mlango una mistari tano. leo tutasoma nusu ya kwanza na kesho utasoma nusu ya pili e, bado milango miwili mlango wa 27 na 28 nikiri kwamba mimi ninajisikia furaha kubwa na naamini nitakuwa mnafurahi pamoja nani. E, kwamba tunaendelea tunaenda kukimaliza kitabu cha Mathayo ule ujumbe mkubwa wa Kristo ule ujumbe mkubwa wa Kristo tunaenda ku tu kufanya nini ni, ku, kumaliza eh, kitabu cha Mathayo nilitamani ni, ni, sana kama Yesu alisema nimetamani sana kuila pa, pasaka pamoja naye nitamani sana kitabu cha matayo bado roho yangu inanivuta sana na naamini roho wa Bwana kutamani sana kuhubiri kitabu cha Ifuno ili kusudi haya mambo atakapokuja watu wasiikasema hatukujua. Kwa hiyo nafikiria na, na kabisa neema ikitufunika kabisa. E, tutaenda kwenye kitabu cha Ufunuo tukimaliza Matayo. Isaya tutakuwa tunapambana nayo hata kama tukifikia 2024, na don't care. Eh tutaenda nayo hivyo hivyo. Kwa hiyo nilitamani sana kuhubiri vi vitabu viwili. japo nimesha mara ya kwanza siku vi hata Kwa hiyo Matayo na Matayo yote na, na Isaya ambayo tuendelea, Mungu akitupa neema tukazimaliza zikafika kwa wanadamu, basi ndao ni jambo jema. Um, vile vile sio kazi rais unapokuwa unahubiri vitu kama hivi amkini unajiangalia unadai uko kama peke yako. sina maana kwamba hatuko pamoja, sisi pamoja lakini yule mwenye jukumu la kusema anakuwa yuko peke yake. Anakuwa kama unashindana na nagiza jingi. Sio kazi rahisi sana. Unajisikia kama unafika sehemu fulani kama pumzi inakata. Lakini ni pumzi ya binadamu yakakata pumzi ya Mungu inayodumu ina hata Eh, lakini yote katika yote tutaumaliza home la hiki kitabu Mlangu wa shina nane hauko mbali ninaona January Tatu tutakuwa tunamaliza basi mapenzi ya Mungu yatimizwe eh. lazima ya Mungu yatimizwe. Eh kwa hiyo kitu na kinasema Yesu alijitoa kwa hiari kuokombao ulimwenu. Unasema kama ni kichwa kisichokuwa na uzito. Yesu alijitoa kwa hiari kuokombao ulimwenu ndio. Kwao nyingine Ukiona kitu kimefanyika kwa makusudi kamili. Hebu kipe umuhimu. Kipe, kipe umuhimu. Hivi mtu akikutembelea akatoka mbali kwa Dar es Salaam hii ambayo watu huatembeleani, akatoka huko alikotoka kaja kukutembelea, utalichukulia kama jambo tu la bahati mbaya? Mlipe thamani yake. Yesu Kristo mwenyewe anasema pana mimi nitaenda kufa kwa makusudi, hakulazimishwa, hakukamatwa kwa kwa, kwa kwa nguvu, haku abda hawakumfanyia timing hapana tutaona ana, ana, ana, anasema mwenyewe kwamba anatoa mile wake kwa makusudi yake mwenyewe kwa hiyo ni vizuri eh, tukijua hilo um, um unasema hem eh, hoja nyingine ndogo ndani yake ambayo kidogo inatuongezea uzito yesu anajitoa anajitowa kwa hiari Eh, emu niulize swali katika kutang, kufanya ku Unajua ukiwa unajifunza jambo lazima ujenge hoja, ujiulize kwa nini ninajifunza? Je, nikimaliza muda wa labda tunakusanyika kama risali moja kwenye hii soma haya masomo au ni nini? Lazima tupate msingi na, na chanzo cha Kulazimika ku, kujifunza au kutaka kujifunza hizo habari. Niulize swali. M Wanadamu ni watendadhambi au si watendadhambi? Wanadamu ni watendadhambi, sio? Wote. Eh, Biblia inasema hakuna mtenda mema la hata moja ni waharifu. mbele za wa Mungu mimi na wewe na dunia nzima hata kama angekuwa ni mkuu yoyote yule kwenye hii dunia na huyo wanamu baba mtakatifu wote mbele za Mungu ni waharifu. kila ila mwanadamu ni mharifu sasa ngoja niulize kwa kutumia tu hekima tu ya kawaida mtu akiwa mharifu hatua yake ni kufanywa nini si yudi ni kuhukumiwa hatua inayofuata si ni kupewa adhabu adhabu ya Mungu wa ni jehanamu ya ile ya milele una adhabu za hapa na duniani tunamkosea. Kwa mfano mtu aliyemwamini Yesu Kristo, akakombolewa na Yesu Kristo kwa kwa huko kujitoa kwake bure, kujitoa kwake kwa, kebure, kwa kekwa hiari, huyo mtu uharifu wake unaondoka kwa sababu tayari anakuwa amekombolewa. Sasa swali lolokuwa linakuja ni kwa Tumeona kwamba binadamu wote ni harufu. Sikuataka kwenda huko kwenye Warumi 3 kwenye Warumi 3:12. Warumi 3 yote eh, eh kwenye kitabu cha mi, cha mehubiri mlango wa saba, mstari wa 20. Kila sehemu anasema hakuna hakuna mtu anayetenda mema stendi mabaya mbele za Mungu. Na kila kosa mbele za Mungu, Mungu ni mtakatifu hata kosa dogo namna gani ina mtuba mtu Yohana 100. Mungu anaza kusema ah ah usirip kuku. Em ni kadogo bwana. <laughs> Mpita pita bwana. Hicho kitu hakipo. Eh hey, wewe suru mzinifu lakini ulikuwa unatoa sadaka ukajenga makanisa kuna makanisa matano umeacha duniani Mungu anasema hapana hiyo nayo si yeye Mungu wote tunatakiwa tuende katika utakatifu sio wetu ni wakristo. Tunao katika kufa kwa Kristo huku na unyoya dijitoa mwenyewe. Yaani mimi kunielewa. Swali ninauliza. Kama mtu akiwa mharifu, wanadamu wote ni waharifu. Uka mtu akaenda akawa labda amewekwa rumane waningo wa harifu akamatwa na wanasubiri kuhukumiwa. WaKristo Wana wote, wanadamu wote ni watu wako rumande wanasubiri hukumu. Na Mbereza wa Mungu Biblia anasema hukumu inakwishapita. Eh. Sasa wewe niulize, unaweza anaweza katokea mharifu mwingine akasema ah naomba huyu mtu mekuja kum, kumdhamini na, ni nimpeke Mharifu anaweza akamdhamini aka, aka mharifu? tutumia akili za kawaida. Mharifu Hawezi akamdhamini muharifu. Lala nenenielewe. Ha, mwanadamu hawezi akamdhamini mwanadamu. Huwezi kusema e, unaskia jamani huyu alikufa sasa leo tuna ibada ya kumwombea. Ninyi ni waharifu vile vile. Tunataka tumpeleke mgonini tumtoe shii pa ambayo haipata kwenye BPS sinae twaji jina lake nishachanganya. Eh tuko tunamwombea tunamfanyia swala hitima, nini, kusudia atoke kule kwenye adhabu ya kabri apelekwe mbinguni mhaarifu hawezi hata siku moja akamukitokeza tu mhaarifu nakamatwa na wao naunganishwa naye hoja yapi na kuja kwamba hapo alianza kuhubiri nataka kuonyesha kwa nini Yesu Kristo alipojitoa thamani ya kujitoa kwake hoja yapi ni kwamba hata malaika Biblia inasema malaika ambao hawakukaka katika zamu zao Mungu aliwatupa katika vifungo. Hata maraika hawana uwezo kumkomboa mtu kwa nao ni wakosefu. Ni wadhabi. Eh? Biblia inasema hakuna aliyemwema ila Mungu tu. Kwa hiyo Mungu katika nafsi zake tatu ajitoe katika nafsi moja kwenda kudhamini viumbe ambavyo bila yeye bila mtu ambaye ni msafi. Bibu nasema aliishi kama sisi lakini hakutenda dhambi. Ili inahitaji upate mtu ambaye hana hana kumbukumbu e, kumbu za makosa yajinai kwenda kumdhamini mharifu ndio kanuni ya dunia yetu. kanuni ya Mungu. Ndio alianzisha ni Mungu. Kwa hiyo mpasa Kristo, ili mpasa Mungu asiye kuwa mkosefu, maana angemtuma malaika malaika angekuja kakosea Eh. Hey, kweli. Mungu alimtumia malaika kwenda kupigana na kwenye agano la kale. Alikuwa kama na mkato wa kina Joshua pale. Eh. Mungu akasema, "Emsemamisha upanga wako." Maraika wala akosea. Ni Mungu tu peke yake na katika hekima ya Mungu akasema, Biblia inasema ni, ni mtume naye. Yesu akasema niko tayari. Kwa hiyo tunataka kuona uzito Eh. Biblia inasema katika kitabu sina muda nakwenda huko sokoto na mistari mingi tu. Ni mstari wa 35, lakini sitaki kwenda kwenye mistari mstari tano bila kuelewa tunaenda kufanya nini kwenye ile ni mistari. Usoma katika kitabu cha poleto wapini mlangu wa 5, mstari wa moja Biblia nasema "Yeye asiyejua dhambi, huyu sio mharifu huyo. Alifanyika dhambi kwa ajili yetu." Mm -hmm. Daana nimeelewa? Mm -hmm. Eh. Dio. Lakini leo hii watu wanataka wenyewe kujidhamini. Kwa matendo yao. Haipo. Haipo. Yaani kwa mfano mtu hata kama angekuwa ni tajiri na hela bilioni mingapi, paka trilio, akishakuwa kule ndani kwenye seri kule. hana uwezo wa kujidhamini mpaka hata kama anaweza kwaambia jamani nineni mkachukue hela yangu, lakini anayetakiwa kuja nayo kumdhamini ni wa nje, asiye kuwa na record au na kumbukumbu za makosa. Huyo ndo Kristo. Na pamoja na Biblia, mtufungue hapa, tujiwe haraka, twende katika kitabu cha Yohana wa kwanza, tujifunze kuwa tunaenda haraka sababu si, jamani ni nishawambia ni wakati na kabla tuanze kwamba tunatakiwa tujifunze kukimbia wakati wengine wanatembea. Eh, wakati hata kwenye ibada kufungua Biblia, Yohana wa kwanza mlango wa pili. Hapo na kwanza mlango wa pili msari ule wa pili anasema hivi Biblia anasema huyo ni Kristo huyo anasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali kwa dhambi za ulimwengu wote hata wale wa wasiotaka wasiyotaka wasioelewa maana ya Kristo wana wanamjua na wanatumia maneno ya Kristo mengi hata wale wa mabudha, si chini wa mashariki, si na masikisti, si chini kuna makundi mengi ya dunia. Hata wote hata hao waislamu wanakuambia kwamba ni mwana mm haramu e, wote. Biblia inasema aliwafia. Eh. Wote. Sio dhambi zako wewe na mimi tu tu hapa pana. Ni dhambi za ulimwengu wote. Tuelewe. Sasa twende tue katika zile hoja. Yesu alijitoa, tunasoma inasema Yesu alijitoa kwa hiari. Eh. Hakushtukizwa hakulazimishwa hakufanya nini alitoka kwa hiari embe twende katika hoja ya kwanza sema Yesu alijua kuhusu kifo chake tuko tunaangalia ule uhari unajua kitu una kinachotokea uko unakijua ni kitu ndio hiari naanze hiari, hiari umeamua unakijua wewe unge, ungefanya kitu bila kukijua uweze kusema ni hiari yako so, sio huna ujuzi nache huna utambuzi huna taarifa eh nasema Yesu alijua kuhusu kifo chake eh mapema. Emtende katika mstari ule wa kwanza mpaka tutasome mstari mitano ya kwanza. Haraka haraka nasema hivi. Mstari mitano. Inasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo niko kwenye Matthew 26. Mstari wa kwanza. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote alikuwa ametoka kuhubiri mlango wa 25 jinsi watakavyokuja kuabagua Kondona mbuzi na hiyo, tulimaliza ile iliyopita. Sasa tunaenda mstari, mstari wa mstari wa 26 wa 26. Nasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake Hasa mnajua ya kuwa baada ya siku mbili itakuwa pasaka na mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe. Unaona kwamba alikuwa anajua. Sio kile ambacho kina ni vigumu sana kujua kesho. Hivi naweza nikwambia mnajua kesho ni Jumatatu kutakuwa na hiki na hiki. Ina maana alikuwa ameongea na wale wahalifu kwamba waje wakamate Jumatatu wiki kesho yake. Hapana. Lakini kama Mungu mwenye ufahamu wa yote nao mwenye utayari eh anasema Mwane hadama utasaliti tas, walikuwa na taarifa alikuwa anaona mbele eh e, mbele anasema mstari wa pili wa 3 wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu jina lake kayafa wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua lakini wakasema isiwe wakati wa siku kuu isije katokea ghasia katikati ya watu kwa wao wakikusanyika chini ya kayafa kuhani mkuu wakuu wa dini hapo Yesu aliwaua na Pilato Pilato Pilato Pilato alikataa na mke wa Pilato alikataa. Aliomnea Pilato asema. huyu mtu usimhukumu tafadhali. Nimeteswa sana kwa ajili yake usiku yale. Eh, usiku leo. Eh. Lakini wale wazee chini ya dini. Biblia alikuja kwa walio wa wake, walio wa wake ukamkata gonyo niwaambie lewe hii Kristo amekuja kwa wakristo Wa Kristo tumemkata. Kweli kabisa. Tunamhubiri ndio. Tuna, Tuna tumeokolewa naye ndiyo. lakini ni kwamba ukienda okay, ndani katika ndani hatumtendei haki aliyostahili unazosema sasa ndio hukumika moja kwa moja hapana Ndiyo maana ya kujifunza kusudi tuendelee kama tukua tumeachana na Kristo hatua kumi basi tupunguze tubakize tisa kesho tubakize nani tu nasema mkaribieni bwana naye atawakaribieni mpingeni shetani hata wakimbia eh hey, leo no, Kristo ndio wa kwanza unaweza sema mbona nimeshasikia unaisema nitaisema tena kwa sababu wakiendelea kufanya kusema siku atakapokuwa ameacha doa Kristo ndio havauchi doa Kristo ndio wa kila kitu kibaya eh je ni hasara kuwa mkristo hapana ukiwa mkristo wa kweli hata kama unamwasi Mungu una kitu kimoja kikubwa ambacho wengine wote hawana una nafasi katika uzima wa milele ni kama kweli kabisa uwe na mtoto mtoto mtukutu na nini wakati mwingine anaiba ana, ana mali za babake na nini lakini siku ya urithi yule mtoto atapewa urithi. Wanapewa? Eh, wanapewa. Tunao urithi wa Kristo. Anasema sisi ni warithi pamoja na Kristo wa zile ahadi za za Bwana kwa Ibrahimu. Lakini katika mwenendo yetu ya kila siku, sivyo ilivyo, hatuendi sawa, miili yetu hai, hai, tunaitumia. Anasema msotoe viungo vyenu kuwa kama zana za kumshambulia Mungu. Leo hii mili ya wanadamu, mili ya wakristo wanasema ah nimechoka kusikia zohari. Ndazisema tena. Kwa sababu bibina ni sana. Eh, hey. tunatumia zana zetu, baada ya kuzitumia kwa ajili ya kupigana vita vya Bwana, tunatumia zana zetu kupigana vi kumpigana dhidi ya Bwana, kinyume na Bwana. Dhinyo vya wakristo Mungu ametupa ilitakiwa vitumike kuhubiri neno na Mungu, vinahubiri umbea. Sasa je hiyo siyo mishale ya kumshambulia Mungu. Hey, wewe huwezi kusema hawa hawakuwa dini ukasema walikuwa wabaya kuliko wewe na mimi. Kama bado sisi ndio si wenye chuki isiyo na sababu by the way. Una chuki zenye sababu. Eh. Hey. Zipo, sideo sitavhubiri hilo so. Sasa, nendaa nikakaa hapo muda mrefu lakini. Kwa tunaona kwamba Yesu alisema mnajua na wani anasema mnajua alishawamwambia eh alikuwa ashawamwambia nyuma anasema tunaelekea Yerusalemu e, maana Adamu atateswa sana atachukiwa na wazee na la baada ya sukutata tafufuka na hata watangulia mtakutana naye kule galia alikuwa anajua anaambia sasa kile kitu ambacho kinaenda kutokea kwa ufahamu wangu kwa makusudi yangu ndio hivyo kinaenda kutimia wakati Ndo huu sasa majira yamekaribia eh kwa hiyo, baada ukisoma same frani kwenye eh wewe nione kama wanya niiseme lakini iko kwenye luka 13 kwa ajili ya muda jamaa ni mstari tano, kwa hiyo mjieni na kazi kubwa kwa hiyo ni niwaambia vitu vingine vitoke mdomoni Yesu alimwambia kwenye luka tatu, same mwishoni mwishoni pale angamia akasema emeondoka hapa e, Herode anataka kuua kinbie hatari yes, e, mbueha, kwamba, na kuja Yesu akamwambia emni ndiye yule mbweha kwamba niko hapa nahubiri siku ya leo na kesho na siku ya tatu nitaimaliza kazi yani wakati wangu wa Kufa ni kufa ni, nishajipanga ila muda wangu bado wakati utakapofika nitakufa Nani mwenye kuelewa hilo a hey, wao walikuwa wanataka wamuepushe na kifo pana. hapana hicho kifo hatuja nipata mpaka nitakapoamua sasa wakati unafika anawambia siku inaenda pasaka ndio naenda kuruhusu yale mauaji yanipate ndio mstari wa tatu wakati ule wako makuhani baada ya Yesu kama unaona ni kama anawafungulia anawafung, anawapa nafasi hata alipo kuja kwa kidogo alitaka kuchelewesha lile zoezi wakasema akawauliza mnasema mnatafuta mna nani? Wakasema, wakasema Yesu mnazareta. Akasema ni mimi wakaenda noka chini. Eh. Baada akawaruhusu wa, wasimame wamkamate. Eh. Unaweza ukasema maana yake ni nini? Unajua sisi wazazi sisi wazazi labda wewe umekuwa mzazi mzazi. Wakati mwingine kenda kwenye shule ya watoto wako wachekechea unajikuta unashirikishwa matendo kama ya chekechea chekechea eh unaanza kuambia mipango ile ya maendeleo ya chekechea mwa kesho watakuwa wana graduate watakuwa na wanunulie hiki kina unakuwa kama mtu fulani wako wachekechea chekechea hata kama ni ni profesa zile tabia ndiyo ni ndio, ndio tabia ya Mungu kwamba wakati Mungu anakuja kuhukumu ku, ku, alimwemuamini kuwakoomboa alimwemu mm -hmm. walioanguka kwenye madhambi ya kibinadamu ilibidi ashuke alingane nao afanane kama yuko chekechea eh akamatwe na watu wasiokuwa na nguvu. eh awalipe alipe zambi za mauaji zinazofanywa na wanadamu of course wa na shetani eh watu wanaona kwamba ni baada ni baada ya Yesu Kristo kutangaza kwamba siku zake za kufa zimefika ndipo wa awakuwa dini walishakusanyika mara nyingi nyingi wakashindwa kumkamata. Lakini baada ya Pasaka aliyokuwa anatoka, ngoja nifuate inataka kuonyesha kwamba labda itakuja ya tatu. Inataka kuonyesha kwamba Yesu alisubirisha wakati wa Pasaka ya ukombozi wa kale kuweka Pasaka yake mpya. Kuonyesha kwamba nimefunga agano hili, nimefungua agano jipya la Kristo. Kwa hiyo anawaruhusu watimize Makusudio yao kabla ya hapo ukizunguka kwenye kitabu cha Yohana wakataka wa, wa kumkamata akakimbia akatoka katikati yao sisi sio kuona e, akatoka katoka lakini siyo fulani anasema sasa muda umefika siku mbili zijazo itakuwa pasaka maana wanda matakamato na nini ndo sasa wanakusanyika baada ya kusanyika wanafanikisha lakini nyingine aliyeruhusu ile tukio ni ye mwenyewe kwa kabla ya hapo walipokuwa na jaribu walikuwa wanashindwa lakini aliporuhusu kwa jamani sasa Mwana wa ana maneno kamatwa na nini walipokusanyika wakafanikisha. Yani katika hoja yapi? Msari wa kwanza mpaka wa 5 mm -hmm. nime nimeumaliza. Msari wa pili. Na e, hoja hii nasema, watu watakukatisha tamaa ukijitoa kwa Yesu Kristo. Eh, inaka ni hoja sio lingani ungana sana. Unajua unapokuwa unapata mtiririko wa, wa, wa neno la Mungu kama hivi. Eh, ningeweza kuchagua kuwahubiri vile vitu ambavyo vinafanana peke yake. Lakini ni vizuri tuguse hata visivyofanana. Nao chinguzo za dokta vinafanana lakini tuangalie hoja yapi nasema watu watakukatisha tamaa ukijitoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Inaanzia mstari wa sita mpaka wa 17. Em tuende haraka. Hivi mstari ni nisome yote kwa haraka kwa pamoja, unasemaje? Yesu alikwepo Bethania katika nyumba ya Simoni Mkoma. Mwanamke mmoja, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa, alimkaribia akamimina kichwani pake alipo keti chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa wakasema wana wakachukizwa kimsini Hiyo hicho ni swali akachukiwa, kuchukiwa si kufanywa kitu kibaya. Tuseme wakachukizwa. Wakasema ni wa nini upotevu huu maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi akapewa masikini yesu akatambua akata akawambia mbona wa mwanamke maana ni kazi njema aliyonitendea mimi kwa maana siku zote mnao masikini pamoja nanyi lakini nini hamna hamnami siku zote maana kwa kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo ametenda hiyo iliyo hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amini nawaambieni kila uh, patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote tendo hili aliyotenda huyu itatajwa pia kwa kumbukumbu -kumbu lake. Wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Judas iskarioti, aliwaendewa kwa makuhani akasema ni nini mtakachonipa nami ni wasaliti? Wakampimia vipande thelathini vya fedha tokea wakati huo akawa kitafuta nafasi apate kumsaliti kuna vitu vingi tunazo kujifunza ni iko kama 11 lakini siwezi nikaanza kuchambua kimoja mkubwa by the way tukipita siku ya naenda same lakini ujumbe tutakopata ni mkubwa huwezi ukalimaliza neno la Mungu akisema kwamba leo nimehubiri nimeimaliza kila ujumbe hapana neno na Mungu lina kina kirefu sana. Kwa hiyo unaweza kupita kwenye kina cha juu kumbe kuna kina cha pili, cha tatu, cha saba, cha kumi. mimi mimi mpaka cha 50 na 100. Kwa hiyo tupite kwenye kina cha juu lakini cha msingi. Tunaona hoja inasema watu watakache tamaa anakuja mwanamke. Eh. Kina mama ni changamoto kwenu walioko mbali. Mnajukumu la kumtumikia Kristo katika roho na kweli, katika kweli yote. Eh. Si, si, si, ule utumishi waliojitama wanjia lakini tunao huyu mwanamke anafanya utumishi ambao hata mitume unawashinda eh anavunja kibweta na ona ni kama labda chupa au chombo eh kilichokuwa kinatunza manukato, mafuta mazuri na nini eh ni le, ni kama leo hii kuna vipodozi vingi maparfume mazuri mazuri na mafuta mazuri kuna mafuta nakutana na mpaka laki na kitu kuna perfume za laki 5 eh anaivunja kimsingi sio kwamba alikuwa amejituma moja kwa moja ni yeye eh. of course mungu hutumia mioyo iliyo tayari eh huu moyo umo, wa mwanamke alikuwa tayari lakini anaamini ni nguvu za roho mtakatifu zinasema ngoja ni mtume ni atoe kama ishara ya maandalio ya kufa kwa Kristo kama anamfanya nini anapaka mafuta kama eh, anapaka mafuta tayari kwa maziko yake. Sasa kwa ajili tu ya muda baada ya kukivunja na kumpaka mafuta binu kutumia nywele zake kummsafisha kum watu wanakuja wanafunzi sio wanakuja wako pale wako nje chakula kwa simoni Mkoma wako na Yesu Kristo eh, wanaanza kulaumu kushutumu haya mafuta ya thamani kubwa yamepotea hivi. Na na nanielewa. Mm. Eh. Hey. Hoje na, ni je hawa watu wanam-encourage au wanamkatisha wana, wana, tamaa wima? Wanamkatisha tamaa, ndio sio? Yesu. Yes. Je Yesu Kristo Anapendezwa yeye au anachukizwa kama hawa watu waliookuwa wamechukizwa mitume? Yeye anapendezwe. Mm. Hey, Eh,umesikia? Anasema, "Kwa nini mnamtaabisha? Ami nitendea lililo jema." leo hii ukitoka kwenda kumtendea Yesu Kristo jambo jema watu tena ni, tena ni watu, wa watu wa dini watu wa dini watakukatisha tamaa watu wa dini watu, watasema watashutuma wasema umekosea huko huu muda uliotoa wa kwenda ibadani songe su, utumia kwenda ku, kuangalia biashara zako unaona hasara ulioleta sasa kwa sababu walikuwa wanataka yale mafuta yafanywe pesa ya yazalishe ya yawe biashara eh ukiwa ukitoa muda wako kwenda ibadani watakuuliza wewe ndio umeupoteza inatakiwa tuwe pamoja tunapiga story. tunatoa eh, tunatoa updates za jinsi kombe la dunia ndivyo endelea wewe unapoteza muda wako unaenda kanisani eh unaenda kwa kristo kufanya nini eh ukitoa ujana wako tena hapo ndio hatari zaidi ukatoa ujana wako na utoto na nini na hata um, ada hata umri wako wote wale wakati. Ukautoa kwa ajili ya utumishi wa Kristo, watu watakuwa wakushangaa na kusema unaona sasa amepotea huyu. Eh, ameupotea. Msichana mwenye mzuri kabisa lakini unamwona anajifanya mshamba, anavaa vile yani <laughs> ana bahati mbaya Ndio maana yake. Na kwa kishia, ukiwa unatumia muda wako kwenye ibada, watu watasema umeharibu ujana wako litakiwa uone enjoy maisha kule. Eh, mafuta umeamwaga haya. Lakini Kristo atakuwa nyuma na kwanambia uko sahihi mwanaume. Tatakuwa nasema, eh. Ukitoa cheo chako, ukatoa elimu yako, ujuzi wako waliokupa Mungu by the way wa duniani ukabikwa mfano, mimi nitoe mfano. Unasema nitoe mfano halisi. Kuna watu wengi wananiona kwamba ninapotea ni, ni, ni ninatumia elimu yangu ku, ku, ni kama nimevunja kibweta na kukimwaga bure mbe, mbe kwa Kristo. Eh. Huyu alitakiwa anatumia muda wake kuandika machapisho ya ma, ma, kisayansi na kuwa, we, um, labda ange, kwa labda angekuwa amesha ameenda mpaka ameajiriwa kule shirika la duniani huko juu kabisa huko. Wana umepotea. No, sijapotea. Nina akili zangu Naa Mungu ananishuhudia kwamba niko sahihi. Amen. Amen. Eh? Ukitoa muda wako kupeleka injili, labda njumamosi mnapekaka injili. injiri watu wanaanza kuikataa lakini wataikataa lakini watakuipokea watapokea. Watafhamia unaona sasa una potesa muda wako. Yaani njumamosi siku nzuri ya kufanya biashara, ya kutembelea mashamba yako, ya kwenda kuwaona ndugu. Hiki ndio unao sasa hivi umetakiwa upumzike. Ah, la la nani? Eh? Eh? Jumamosi ndio siku ya kwenda kuangalia mechi. mechi nyingi ziko Jumamosi ungekuwa wanjani kule bwana. Ungekuwa wanjani, tumeshakata tiketi tunasubiri mechi endelea waache watu wafanya hivyo eh yesu Kristo la kazi unajisema anafanya so ule atisa kuna anasema hivi wa anasema hivi maana kwa fedha nyingi wakapewa masikini. yesu akajibu akamwambia mbona mnamtabisha mwanadamu jamani ukitoa nafasi yako ukitoa chochote ulicho nacho Mungu anataka tumpe kila kitu ngoe yesu anasema neno Mungu nasema yeye atakaye toa nafsi yake kwa ajili yangu kwa ajili ya Kristo mwenyewe ataipata hiyo nafsi na yeyote atakaye taka kuisalimisha nafsi yake kwa mlima Kristo ataipoteza eh hivyo inasema katika matendo ya 20 inasema na na yeye ni mbali eh vile vile ukiwa na mda wako ukampa Kristo. Ukiwa na, mna, na ujana wako ukampa kristo. Uki, uka kristo. Ukiwa na elimu yako ukampa Kristo. Ukiwa na chochote chao ukampa Kristo. Biblia inasema ndipo utakapo kupata. Mm -hmm. e, utakapo ambaye ukikiweka kwa pani ukajificha ukaoondoka uka nacho, anasema utakipoteza. Mm -hmm. Eh, hakopeshi wala hafichifichi, anasema wazi wazi. E dio mtaweza akaenda akatoka hapa akatumia ujana wake kwa kumnyima Kristo akautumia kwenye washirati na uzinzi na nini Anafikisha miaka shina sita anaingia kwenye ndoa anakaa miaka 50 hapati mtoto anaanza kujuta maisha yake yote au anaondoka na ukimbe au anaondoka na kasa ya kizazi au anaondoka na kasa ya anaondoka na kansa ya yanani ya, ya prostate ule ujana aliyokuwa anataka kumnyima Kristo ndipo ameupoteza Ah, hiyo jamaa kwa injili yake, injili hii sio injili yangu, sio ni hukumu. Injili ya Kristo. Eh? Si hapana. Eh, ya wanadamu haiko hivi. Yesara fara katika kitabu cha Angaratia mlangu wa pili mwanzo mwanzo kunaanza inawaambia yakini hii injili niyo ya sio injili ya wanadamu. Njiri ya wanadamu itakuwa jamani simama muhimu vij... chukua kitambaa hata kama una kishu nyeupe hemu nyosha nyo, nyo juu tumwanze kumukatikia kumu Kristo hizo ndio njiri za wanadamu Njiri za Kristo ni matayo Mathayo Ni mdani kwa ndani ni mstari kwa mstari ni mifano kwa mifano hey. unaona kitu kinachowapa shida hawa watu ni ni pesa wanasema haya mafuta hii marhamu hii ilitakiwa uuzwe ipate pesa eh tupate pesa ndo tungekua tu leo hii thamani ya wanadamu thamani ya maisha watu ni kiwango cha pesa wanaweza kukipata sio kiwango cha mafuta yao wamewatumia kwa Kristo Aa, Ni kiwango cha pesa wanaweza kuzipata eh Eh Mtunene katika Yohana 12 mstari ule wa 6. Yohana 12 twenda haraka. Kwa ajili ya muda mstari nimesha sema ni mengi. Hana 12 6 anasema hivi. Yohana sita 6 anasema hivi. Hana 12 mstari wa 6 anasema. Naye ali mstari wa tano yaani ni, ni yani, kisa hicho hicho lakini tunatata sehemu nyingine kuna habari imeongezwa pale anasema mbona malihamu hii haikuuzwa ni maziwa wa 50. Mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari tatu wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwa maskini bali kwa kuwa ni mwizi naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo Watu watajifanya wanakusanya jamani hii hela ingekuja tukawapa tunakufanya ma, machangizo kwa ajili ya masikini tunafanya machangizo kwa ajili ya kujenga kanisa lakini ni pesa yao mfukoni Hakuna jambo jipya chini ya jua Ukishaona ni huduma katika habari za Kristo Hawataki kuitumia katika kristo wanataka kuiconvert kuwa fedha fedha ujue wanafanya kazi ya Judas Iskarioti E e mkonya leo hii michango makanisani ni mingi sio mingi mm. Ni mingapi inawafikia masikini Sifuri Na ileo mingi inachangwa kutoka kwa hao hao masikini Hao hao masikini Takadiria akichanga ujue anatafuta cheo anatafuta kiti cha mbele lakini hachangi kutoka kwenye moyo wake Eh wajema baba njini anawamia njini ndiyo umesema anawaambia njini, ndiyo anawaambia injili. Eh. Kwa hiyo mara nyingi utakaposikia eh, watu wanajaribu kutafuta vitu wamfanyie Mungu, wafanyie maskini, wafanye nini, Ukasikia wanatajataja na pesa, wanasema ingethamanishwa ikawa fedha. Unjua ile pesa haitawafikia maskini, inawafikia kwenye mifuko yao pale nyuma na inaisha kwenye vitambi vyao. Nenda kaangalia afya zao niambi. Nitafutia askofu wa kikanisa na vikanisa na makanisa ambaye hana kitando. Paira za masikini Anasema ole wenu mafarisayo kwa kwenu mnakula nyumba za wajane na masikini eh, anasema na kwa unafiki mnafanya sala ndefu ili kushuhudia wasitambue hadhani wa kwamba mko mnawaomba. Amen. Amen. Eh. Jamani mimi ndiye ninawaambia wewe unasema kama powder tena. Sio mbona sasa anajitapa mimi nasema aliyositamku na na wenyewe. Sio injili ya kibinadamu. Sio ya binadamu. Binadamu hawasemii. Sasa mimi ni nani? Mimi si ni binadamu. Binadamu anatakiwa ajisifu kwa vitu vyake vya binadamu. Mimi ni, siwezi nikajisifu nikaji au nikajishusha au nikaj au nikajishutumu au nikajifanya vyote, kwa sababu sio ya kwangu, ini ya mwenyewe. Na inawaka? na e. e. Kwa hiyo hembe tuendelee. Huduma nyingi za leo. jawa, umeme katika huduma nyingi za leo zilizojawama makanisani nenda kawasha huduma nyingi za, maka, za, ma, za makanisani Zimelengwa katika nini Zimelengwa katika katika pe, pesa za wenyewe katika mahitaji yao wenyewe ndicho unaona mitume na hasa wakiongozwa na waziri wao wa fedha alikuwa anaitwa anayeto Yuda ndo alikuwa tumetoto kusoma hapa kwenye kwenye kwenye, kwenye Yohana neno wa, wanajaribu vile vitu visiende kwa Yesu viingie kwenye mifuko na Yesu sio kwamba anawasifia anawakemea eh angelo kusema. ha ni kweli sawa kwanza mtu mwenyewe ndio naondoka. inabidi angalau yela ingekuepo mfukoni wakati naondoka niswaache watupa ha, ah ha. ah alisemwa pana Huyu mtu uko sahihi. Huu mtu uko sahihi. Huyu mama na anasema hili tendo lolionitendea halitasahauliwa kila inji itakapo. Kwani Yesu alidangaje? Hiyo habari inaendelea pakali. Eh. Eh. Tuni kwenye oja ya tatu. Yesu aliondoa pasaka ya kale na kuweka damu na mwili wake. Yesu aliondoa pasaka ya kale na kuweka damu na mwili wake. Kwanza msairo wa 17 mpaka 29. Yani tusomee mstari kwa pamoja. Mstari wa saba unasema, hata siku ya kwanza mikate Yesu si watu wa wachatu wanafunzi wake, paka muendea Yesu. Paka mwaambie ni wapi utakapo tukuandalie ile pasaka. Akasema, endeni mjini kwa mtu fulani, mkaambie mwalimu asema majira yangu ni karibu kwako nitafanya pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alioagiza, wakaiandaa pasaka basi kulikuwa hapo kulipokuwa jioni aliketi takulani pamoja na wale kumi e, wale wawili dawa alipokuwa wakila walipokuwa wakila alisemaamini na mwambia alisema mmoja wenu atanisaliti Waka huzunika sana wakaanza kumuuliza moja moja ni mimi bwana akajibu akasema yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti maana adam aenda za, aenda zake kama alivyoandikiwa lakini ni wale wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adam ingawa ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsalita akajibu akasema ni mimi Rabi akamwambia wewe umesema tunaenda mpaka mstari wa 29 anasema nao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate akabariki kaumega kaapa nafuzu yake akasema toa mle huu ndio mwili wangu akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema aka nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi lakini wambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakunywa mpya pamoja nanyi katika farma wa baba yangu. Of course Yesu Kristo kwa tena na wanafunzi wake chochote So okay. baada ya hapa, baada ya hii sherehe, nilinsema ilikuwa siku ya Jumatano jioni. Eh alikusanya na jioni. Si namna akwenda huko kufundisha somo. Nilipokuwa nafundisha Yohana 12. Starirudia linahitaji kuchimba sana lakini ilikuwa wazi. Wala hakufa Ijumaa. Baswa so, alisema nitakufa. Alisema mwana adama atakuwa chini katika moyo wa nchi kwa siku tatu mchana na usiku mchana tatu usiku tatu. wao wanakuambia ili kuwa ijumaa sasa tunajua alifufuka siku ya Jumapili siku ya kwanza ya juma hiyo iyo ijumaa siku tatu. U, e, usiku mara 3 uko wapi na mchana mara 3 uko wapi e, lakini kwa sababu tu watu wameamua kujitafutia mambo yao lakini haukutaka kwenda katika maandiko eh ama andiko yanapatikana katika kitabu katika gano la kale katika sije bado kuhubiri hiyo hoja nikuwa naisema kuhusu eh, kuweka pasaka mpya niko nataka tu kufanua kwamba hata hi, hiyo siku anasema siji ni kif, siku wa Christos, ya kuteswa kwa Kristo ya Jumaukuu siku moja kabla ya Jumapili eh, siku mbili kabla ya Jumapili sio eh, wala sio yenyewe lakini usoma katika kitabu alipoweka pasaka kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha kutoka mlango wa 10 na kumina... e, mlango wa 14 eh na karudia vizuri katika kitabu cha Warawi mlango wa 21 22 23 eh anaeleza siku zitakazofuata na siku ya mikate sio chachu siku ya pili siku ya kwanza pasaka na kule kuna sabato ya jumamosi hizo tatu zote ndizo zinakuwa sasa siku zilizo ambazo Yesu Kristo alikuwa amekufa afu juma kafufuka baada ya siku tatu. baada ya siku Tatu mchana na usiku sasa e. turudi kwenye ile hoja hoja inasema Yesu aliondoa pasaka ya kale na kuweka damu na mwili wake hii e, sio hoja inayosumbua sana kuhifu, kubiri kwa sababu sio watu wengi sana wanaoipinga Para nyingi tunapata shida tunapokuwa tunapingana na kwa mfano unapokuwa unapigana na Ijumaa unapata shida kwa sababu so, lazima uende kwenye maandiko eh ambayo nishaifanya eh, kwenye Yohana mlango 12 lakini pia uh, Imetupasa pia hata bila kushindana na watu wanao kubiri uongo sisi wenyewe kuijua kweli bila kujarisha kwamba watu wanasema uongo wa kweli kwa mfano hoja anasema Yesu aliondoa pasaka ya kale na kuweka damu na mwili wake. Sikiliza vizuri. E, yesu zamani kabla kwenye agano la kale ukombozi ulikuwa unafanyika kwa damu. Anasema bila damu hapakoko unaondolewa dhambi. Dalma mbuzi au kondoo au mwingine hata ng'ombe e, hata kuku kuna wakati ulikuwa unatolewa. E, lakini sana sana ilikuwa mbuzi, kondoo na ng'ombe. Na ile damu ilikuwa inanyunyizwa na nini na nini ni, ni, ni, ni, na na kuchoma zile nyama Biblia inasema na Mungu akapata furaha ya manuka Hato ni lugha ya picha tu. Eh. Sasa tunaona wakati walipokuwa wanaenda kufanya hilo wakati wa Pasaka. Na Biblia nasema sehemu nyingi nyingine inasema kwenye kitabu cha waibrandia sehemu nyingi anasema hivi damu ya wanyama haina thamani ya kuweza kufuta dhambi zako na zangu. Eh, kwa hiyo wanyama hawana thamani? Eh, ili Kristo, ili mpasa mtakatifu asiye na wa kuweza kuwakomboa na kwenye tunyewe hoja ndio anakuja kutukomboa na Biblia inasema mwanadamu akifa katika dhambi zake Eh adhabu yake ni kifo cha kiroho na cha kimwili. Adamu alipoanguka Biblia inasema siku utakapokula mkate ule ambao wote wanadamu tunaoanguka kama Adamu. Sio kama hatuhukumi kwa ajili ya Adamu tunahukumiwa kwa dhambi zetu lakini Tunapitia nje ripitia babu yetu aliyetangulia au baba yetu kitakusema. Eh. Kwa hiyo inakuja kwamba adhabu ya dhambi ni kufa. Ndiyo sio? sema siku mtakapokula mti ule siku mtakapotenda dhambi hiyo mtakufa na Mungu alikuwa anamaanisha kifo cha kiroho nayo maneno kama haya masomo haya yanaitwa masomo ya doctrine masomo ya msingi wa wewe kuwepo duniani na msingi wa wewe utakapoondoka duniani na mimi leo hii watu tumezoea tunataka tusikie masomo jinsi utakapofanya biashara itafarikiwa wana yapenda hayo masomo. E, jinsi utakapo uhusiano wako na majirani zako safi kabisa. E, jinsi ya kulea watoto safi tunayohibia lakini lazima tufike sehemu fulani tujifunze na masomo ya misingi yetu kama wanadamu mbele za Mungu. E, utendaji wa Mungu, ukombozi wa Mungu. Haya tuko tunaangalia doctrine ya Yesu alioondoa pasaka ya kale iliyokuwa inahudumiwa kwa damu za wanyama na na ngombe na buzi na nini na kondoo badala yake akafanya nini akaweka damu yake. Em soma ule mstari wa ngapi? wa 27. Anasema nao walipokuwa Yesu alitoa mkate akabariki akaomega akawapa anafuzu wake akasema aka twaeni mle huu ndio mwili wangu akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Unaona anatangaza agano gipi? Agano letu la Kristo linakuja katika mambo haya. Kristo anasema mimi agano ni watu wawili kukubaliana. Baada ee Agano tuliozoea leo hii ni agano kwa mfano la kupangisha nyumba. Baada eh. Ee. Utanipa hela hii na hii utakaa kwenye nyumba yangu sawa. Atakayevunja tutaenda mahakamani. Agano la pili ni la ndoa ambalo no ndo kimsingi ni zito zaidi. Wewe bwana utakuwa mme na wewe utakuwa mke. Mambo yakiharibika tutakuwa hivi na hivi. Sasa hii inakuja hivi hivi. Yesu anasema bwana yee mimi na na mwaga damu yangu kazi yenu ni kuniamini na kunifuata. Leo hii wa Kristo wanataka Yesu Kristo atimize agano la upande wake, wao wasitimize agano la upande wao. Ile agano litadumu. Hebu nenda katika ndoa ukute baba anasimama katika nafasi ya baba, alafu Mama hataki usimambe kwa nafasi. Ile inaoa no itasimama? Hapana. Leo hii agano la Kristo. Ambapo anasema ndo ndo, ndo damu yake. By the Bado damu yake ujue wakati alikuwa bado hai damu ilikuwa inaamgika. Anaongea. Damu ilikuwa kumwagika masaa 12 baadaye alipokuwa msalabani ana Kwa sababu aliila jioni usiku wake akakamatwa Akalala na anateswa na kuhukumiwa na Wayahudi. Tutaona wiki ijayo asubuhi ndo wakampeleka kwa nani? Kayafa. Kwanza wakaanza wale wa, wa, kwa Kayafa ndo walianza naye, ilikuwa ni kundi moja. Wakampeleka kwa Pilato. Wanaanza kumpeleka kwa Kayafa, baadaye wakampeleka kwa, kwa Pilato. Kufikia mchana na nini ndo giza likaipata dunia na neema mengine tutaona wiki ijayo, mengine wiki mbili zijazo kwenye mlango wa 27. Alafu baada ya hapo ndo jioni akakatarwa. Kwa hiyo akiwa bado hai anachukua mkate anawambia huni mkate umeitengenezwa kwa mimea kwa shayiri labda kwa ngano labda kama ambavyo leo hii tunatumia mkate wa ngano sasa ngoja niulize damu emsikiliza vizuri Amina tuko wote Amina ile damu ya wanyama Na nyama ile waliyokuwa nakula ya wanyama makuhani kwa ajili ya utakaso ilikuwa inatosha kutakasa kutakasa nafsi za wanadamu Biblia inasema ilikuwa inatosha ndio ilikuwa ni taswira ya Yesu Kristo Biblia inasema alikuwa amechinjwa kabla ya kwa misingi ya ulimwengu lakini alikuwa ajijidhihirisha Tuelewa vizuri tukao kwenye doctrine sasa wewe niulize siku anawapa jioni ile anawawekea mkate. akawekea na divai iliyotokana na mimea Vyote ilikuwa ni kwa kila mimea vile vile vitu viwili vinatosha kuwakomboa wanadamu vile vile? Hapana. Baba vado ni vitu vya nje ni vitu ni viumbe vile. Ha, tena ungeniuliza ningesema ya wanyama ina thamani kuliko kile kimkate na ki, ule mkate. By the way ulikuwa ni mkate mkubwa wa uvunja. Taswira ya kumvunja Kristo, kumgawana, kumla. Kwa hiyo hii ndiyo nielewe vizuri nayo ni taswira yeye huwa anakuambia ehe unaenda mbinguni eh kwa Yesu Kristo ndiye eh unaenda kwa vipimo vipi Anakwambia ni nini komunika wanatumia neno ni gani nilipata komunio ni nikabatizwa ni ni, ni, ni, ni, ni na mkate na nini kila jumapindi nakula mkate ule mkate nao hautoshi kama ambavyo damu ya ya ya fahari fahari ni ngombe wa kiume madume na damu kama binafsi wanavyosema na damu ya ya wanyama wengine mbuzi na kondoo ilivyokuwa haitoshi vile vile kile kimkate hakitoshi Yesu alichokuwa anaanisha alikuwa anasema anasema sehemu nyingine sina muda wa kwenda kwa ajili ya muda eh halasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu yani mimi kama mimi ni mtafanya kunikumbuka ili nitukio la kukumbuka ukombozi nitakaofanya ninyi siku yangu ya mwenyewe kufa sasa Tunapokeaje kufa kwa Yesu kisubalo ndio ukombozi harisi. tunapokea katika nafsi katika imani hakuna njia yako wewe unaweza kusema mbona umeongea sana umeongea sana kwa sababu unajua hapo watu wengine wanadondoka eh jamani Roma takatifu na kuomba Mungu wangu uniwezeshe nieleze kitu atwakeelewa na niko naomba mbele yako na muombe Mungu kwa e. sababu watu wengine anazani kwamba kwa kula ule mkate kwa kwa kunywa ile divai tena wengi wanakunywa na e, pombe kabisa eh pombe kabisa eh pale wanakuambia wale waku wa dini wanaovinywa vile vikombe vile wanalewa anakuwa naona ni muda mrefu lazima achangamshwe kidogo ili kusudiwaongoza ibada ikiwa imichemuka kidogo michangamke lakini hata wale ambao hawanyoshwa kwanza ule ile ile divai wale wanaokunywa wananywa ile wanapewa kimkata kwa hiyo ni kama emi emeeleweke vizuri ni aina fulani kama ya kukejeri na aina fulani kama ya kudhihaki. Eh. Moyo ni kifo cha Yesu Kristo. Na hii pasaka mpya aliyoiweka ya mkate na divai vyote visivyochacha. Bado ni taswira ya kumwamini ya kuamini kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake na kupaa kwake mbinguni hiyo, bado tunaendelea kuokolewa kwa sio kwa vitu vyovyote vile bali ni kwa imani katika Yesu Kristo. Ni, ni mambo mengi naomba niishie hapa kwa leo niko na mambo mengi sana ya kuongea lakini neema kuja. eh neema kuja zaidi nitayahubiri hai. eh yeah, lakini Tumesoma tum, kipande kikubwa cha maandiko si vizuri kukisitiza sehemu moja jamani kazi yetu sio kuhubiri na kupita pita juu lazima tuchimbe kila kitu hata yeah. kilazim tumeona kwamba tumeongelea habari za, za za wakombozi uliopatikana kwa agano jipya na Yesu Kristo ambao kwa nje kinachoonekana pale ni ni damu ni ni, ni mkate na divai. Lakini tukaona kwamba ile bado ni taswira. Ni ukumbusho tu. Lakini tukio lenyewe ni kufa kwa Yesu Kristo kujitoa kwake yake ambao tunapokea kwa kuamini. Wao wa ni wa Kristo wachache kabisa na ni wanadamu wachache wanaoamini kufa kwa Yesu Kristo kama ukombozi wao. Mm. Eh, sio wengi. Kweli na kiuamini ana uamini sivyo sawa, sawa Kwa mfano ngoja nikuulize. Mkristo anaye kwamba kwa okay nimeokolewa kwa kifo kwa Yesu cha Yesu Kristo safi. Lakini anakuambia siku nikiwa nimetenda dhambi kubwa nabini nikabatizwe. Huyo mtu aliamini? No, amepotea. Okay, siku nikitenda dhambi kubwa nitapoteza wakovu, na bini nikatubu. Maanake Yesu anasema nami nawapa uzima wa milele hakuna anayeweza kuondolea ile imani ya kufa ili kuamini hili, hili tukio la Yesu Kristo Ambalo hapa ni taswira tu lakini kesho yake siku wa kufa chini ya askari wa Pilato kwa kwa, kwa, kwa matakwa ya Wayahudi tutaiona huko injili yao kadhaa mlango wa 27 kwa, ukiamini hiyo kitu ule wako unaoipata ni uzima wa milele a eh, ndio ukombozi kwamba nilitakiwa nife nilitakiwa nihukumiwe ametokea mtu ambaye hana kosa amekuja kunidhamini na anasema mtu unapodhamini manake uko tayari kuchukua nafasi ya yule mhalifu Ndiyo maana ya dhamana na na nani mda uko na ni, ndao umeniacha. Kwa hiyo nilisahuhubiri somo moja moja nisikize kidogo, nasema na lakini somo moja na lieleweke upya sio kwamba ninarudi nyuma hai hai na kulipinga ninanidhibi. naendelea kulikazia kwamba Eucharistia comnio haiokoi. Haina uoko. Hata kama ungeinywa sawasawa, na alivyoeleza Yesu sinywe pombe yake usifanye nini bado hainaoko. wokovu ni imani katika Yesu. Huwezi ukamwamini Yesu Kristo kufa kwake na nini alafu kaa na Maria pembeni, Maria alimfia mtu yote. Eh. Hivi mtu aje akukute rumane akukomboe alafu uanze kuwashukuru na wengine ambao hawakuja kukukomboa. Yule mtu atajisikia wivu hata wivu. Of course. Lakini umeweka na rosari umeweka watu wengine anakuambia kabisa akifanya kosa anaenda kuiomba kuisali rosari umetuma na nani umeambiwa na nani yoo rosari upewa na nani biblia inashakwambia hicho kitu eh vitu vyote hata kama utamwamini Yesu Kristo kiasi gani halafu ukaamini na vitu vingine katika wokovu wako na ukombozi wako bado hujapata ule wakofu hauna yesu kristo Anatupa to pa wa wapo imani yetu ya ukombozi wake ukombozi wetu tumeiweka yote katika yeye sasa ukishaweka kwake hata kama asigia, ni nyiki kiasi gani alafu kama kuna sehemu au fraction umeyeka kwa kitu kingine Umeweka kwenye Maria Umeweka kwenye mtakatifu na nani Umeweka kwenye maraika. watu wengine ana mima maraika malaika wangu sijui wajina wangu Maraika wangu wanayenilinda na nini yote umeviamini yesu anasema haija miashijaa ipata mimi hajatimia chukua chukua kitu chako upeleka huko. Nena kajitafutie ukoko. Jamani injili inena hii Suli era. Hoya mwisho kufunga kabisa, baya ni fupi. E inasema hoja mwisho, inasema usimtumainieni mwanadamu kwa sana. Usimtumainieni mwanadamu kwa sana. Hata mimi hata sinitumaini kwa sana. Lazima jamaa okay, naleta mgawanyiko na nini? Okay, mtu wa kwanza kugawanywa ni mimi, sinitumaini kwa sana. Nikikwambia maneno ya Kristo nitumaini kwa mia. Lakini mimi kama mimi katika maisha maishaangu ya mwili wangu, sinitumaini kwa sana, kwa sababu mtu wa kwanza aliyekuwa anatakiwa atmainika alikuwa ni nani? Ni Petro. Na mimi jeu unamshum Petro mimi ni nani? Ni mshum Petro. Niko najipima kwenye vipimo vya Petro na najikuta sitoshi, lakini bado petro naye hatoshi vile nini wanadamu eh una e, e, baba mtakatifu wa kwanza mtume mkuu petro utuhobe amina Tabu kabisa eh tume sura 37 baka 30 na 5 sima tume katika kitabu cha matendo 30 kwa tumesha 29 30 nasema nao walipokisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa mizeituni by the way unaona kwa... kwenye agano jipya ndo maana kwanza usikia neno kuimba Sehemu ya pili ni Paulo na Silas. Lakini je kuhubiri ni sana? Anasema tukao kuhubiri katika Debe katika Rest. Tukahubiri kila sehemu. Anasema tunaona tunaeka bidii kubwa katika kuhubiri. Na hapa tunahubiri. Hatuhubili hatu kidogo sana Eh. Sura ya 31 ndipo Yesu akawaambia ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu. Wakua imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo wakuni watatawanyika lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulie kwenda Galilea Petro akajibu kamaambia wajapochukizwa wote kwa ajili yako mimi sitachukizwa kamwe Yesu kamaambia amini na we wewe siku kabla ya kuika jogoo utanikana mara tatu Petro akamwambia hii ni kufa nawe sitakukana kamwe na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo hawa si walikuwa namdanganya wao lakini kini hayakudanganyika. Pero yaani mzee usio na sifa, yaani hata kukufa tuko wote. Yani tu, Bennett, nasema, jogo hata wika mara tatu Hata wika mara moja Hapa ni mara tatu, mara 1 au mara mbili kabla hujanikana mara tatu Ujumbe ni kwamba usimtumainie wanadamu kwa sana. Hey, sana. Leo hii kuna watu anamtumainia mtume wake mm -hmm. eh kila jambo mme wangu usiku amekoho amekoroma ngoja niende kushitaki kwa amenikoromea usiku naenda kushitaki kwa mtume e, inaonekana sana sana kina mama ndo wana matatizo na mitume e, lakini wangu na wanaume pia e, inaonekana mke wangu inaonekana siku hizi haba hanikubali ha, ha, ha, kubali na nini ngoja nikamshitaki wa mtume atamnyang'aya ata cheo cha mzee wa kanisa ni puzi Usi usipo mtumainie mwanaadamu lakini sasa usipomtumainia mwanaadamu mimi nakwambia kama umekataa kumtumainia Mungu mia kwa mia wewe ni kushauri mtumainie mwanaadamu usibaki bila kuwa cha kutumainia na huo ni ushauri mzuri kwa sababu watu wa dunia kwa, kwa sababu hawajapenda kumtumainia Mungu kwa kiwango kikubwa basi wametafuta mbadala wanaotumainia wanadamu lakini unaona petro alichowafanya acha na kuna watu wengine wengi wa 2. Kuna watu wengine niisho wasikio wa upi. Wanaanza kumhukumu Petro. unamuona sasa Petro alikuwa hapana Petro ni mwanadam kama wewe. Petro alijitahidi kuliko hata mimi na wewe. Eh. Leo hii tu kupeka injiri, tunajiuliza mara mbili, Sembuse <coughs> uko kwa pirato. Na wale askari wake walikuwa wamevaa mavazi mekundu niniona kwenye movie lakini ile ni movie ya kutengeneza hatuna uhakika. Lakini naamini na walikuwa wamevaa mavazi ya kawaida. Wewe utakuwa na uwezo kuanza hata Petro angekuwa mkali kiasi gani angeweza kupambana na wale watu? Hapa. Kwa hiyo Petro usiwalaumiwa. Sema Petro anatakiwa asome kwako kwa na mimi kwamba wanadamu sio wa kutumainiwa. Mungu akubariki. Ingeza kugusa pia neno la kiburi au kuto kujijua Kuna watu wengine wananiambia wengine wote watanania lakini mimi ndio naweza. Yaani kule kujihisabia haki kuliko kuna tatizo la kujihesabia haki. Tunataka Petro ni mwanadamu na ni mwanadamu tutaanguka kama yeye ila tujifunze kutoka kwa Petro tu, tu, tuepuke kujihesabia haki. Kwa mami, wengine wote watashindwa lakini mimi peke yangu nitaweza. Na alikuwa bora hata Yohana. Yohana aliingia mpaka kwenye mehewa ndani. Baba mmeenda kushukuru tena kwa kitabu cha matambu yangu 26. sita kuenza kujifunza Mungu umetufundisha. Tunaomba baba maneno haya kawe, halisi halisha akafanyike kweli. Na Mungu kwanza yakakutukuza wewe yakawajenga watu wako walio kohari hapa na wengine ya kutokea mbali. Mungu siache kunena sisi, hata kwenye pindi bila mfuate. sifa na utukufu Kristo katika jina la Mungu Baba, Bwana, na Roho Mtakatifu. Bwana yote otu Amen.